Я хочу шикувати свої війська в бойовий порядок на зразок римлян, тому замість двох легіонів я візьму дві бригади, побудова яких визначить побудову всього війська, тому що велика його кількість тільки подовжить бойову лінію. Мені здається, не нагадувати вам про кількість піхоти в бригаді. Про те, що бригада складається з десяти батальйонів. Хто ними керує, яке озброєння у солдатів, хто такі діючі і запасні валіти. Про все я щойно говорив досить докладно. І думаю, що все це живе у вашій пам'яті, оскільки ці основні речі треба знати для розуміння подальших подробиць. Переходжу тепер безпосередньо до пояснення бойового порядку війська. Десять батальйонів першої бригади складуть ліве крило війська. Десять батальйонів другої бригади – праве. Війська лівого крила розташовуються так. Попереду, на лінії фронту, стоять поруч п'ять батальйонів на відстані чотирьох ліктів один від одного, займаючи загалом простір в 141 лікоть ширини і 40 ліктів у глибину. За цими п'ятьма батальйонами на відстані 40 ліктів попрямій знаходяться ще три, з яких два вирівнюються по прямій лінії по флангах перших п'яти батальйонів, а третій займає середній проміжок. Таким чином, три батальйони другої лінії займають глибину і в ширину той самий простір, що і п'ять батальйонів першої. Але між першими батальйонами залишається проміжок в чотири ліктя, а між другими – 33 ліктя. Далі розташовані два останніх батальйони, віддалені від трьох батальйонів другої лінії на 40 ліктів і вирівняні по їх флангах так, що між ними залишиться вільний проміжок в 91 лікоть. Таким чином всі батальйони разом займуть простір в 141 лікоть завшишки і 200 ліктів в глибину. На відстані 20 ліктів – від лівого флангу батальйонів стоїть і прикриває його семирядна колона запасних пікінерів, побудована з 143 шеренг, так що глибина їх дорівнює глибині всього лівого флангу десяти батальйонів. Їх побудову я вже описав. Сорок шеренг виділяють для охорони обозів і нестроєвих, які слідують за військами. Декуріони і центуріони займають свої звичайні місця – з трьох начальників батальйонів один знаходиться в голові, інший – всередині, і третій – в хвості всієї колони, виконуючи обов'язок «тергідактор», як називали римляни начальника, який перебував позаду війська. Повертаюся тепер до побудови голови колони. Ліворуч від запасних пікінерів стоять 500 запасних велітів, які займають простір в 40 ліктів, а ще далі вліво, поруч з ними, будуть розташовані жандарми, для яких я відводжу простір в 150 ліктів. Нарешті на краю лівого крила знаходиться легка кінота, яка займає таке саме місце, як і жандарми. Діючі валіти зобов'язані бути при своїх батальйонах і стояти в залишених між ними проміжках. Їх завдання – прикривати фланг кожного батальйону, але, можливо, я приєднав би їх до запасних пікінерів. Це вирішується за обставинами. Начальнику всієї бригади я відводжу місце або між першою і другою лініями батальйонів, або попереду між першим батальйоном зліва і запасними пікінерами. При ньому знаходяться 30-40 добірних солдатів, досить тямущих, щоб передати його накази, і досить сильних, щоб захистити його від ворожого нападу. Тут мають бути стяг і музиканти. Такий бойовий порядок бригади, яка стоїть на лівому крилі і становить половину мого війська. Воно розташоване на просторі в 541 лікоть завшишки і, як я вже говорив, 200 ліктів в глибину, не рахуючи ще близько 100 ліктів глибину, які припадуть на частку запасних пікінерів, які охороняють нестроєві частини. Абсолютно так само побудується й інша бригада на правому крилі. Між бригадами залишається вільний простір в 30 ліктів, який захищається декількома гарматами, а за ними слідує командувач з головним прапором, музикою і добірним загоном в 200 осіб. Головним чином піхоти, з яких принаймні 10 або більше можуть виконувати будь-який наказ. Командувач має бути так озброєний, що він міг залежно від обставин їхати верхи або йти пішки на чолі війська. Для облоги фортець досить мати при війську 10 гармат, що стріляють ядрами вагою не більше 50 фунтів. Але в полі вони служили б у мене не стільки для бою, скільки для захисту табору. Всю решту артилерії я б склав з 10-фунтових знарядь, які, на мою думку, зручніші за 15-фунтові. І розташував би її перед фронтом війська, якщо тільки за особливістю місцевості не можна так поставити її на флангах, щоб цілком забезпечити від нападу ворога. Бойова побудова, яку я вам щойно описав, поєднує вигоди грецької фаланги і римського легіону. Попереду густими, зімкнутими рядами стоять піки, тож при наступі на ворога або при обороні, цілком можливо, за прикладом грецької фаланги, поповнювати спад передніх шеренг людьми, що стоять позаду. З іншого боку, якщо ворожий удар такий сильний, що фронт-пік буде прорвано і доведеться відступити, вони увіллються до вільного простору між батальйонами другої лінії і, з'єднавшись з ними, відновлять бій єдиною масою. Якщо вони і тут будуть розбиті, то можуть тим же порядком знову відійти і знову почати бій вже втретє – Таким чином, при цьому порядку бій ведеться і поновлюється одночасно і за грецьким, і за римським зразком. Втім, навряд чи можна уявити собі військо більш потужне. Начальників у нього безліч, обидва крила його більш, ніж достатньо захищені всіма видами зброї. Єдине слабке місце – це тил з обозами і нестроєвими частинами. Та й тут для захисту поставлені на фланзі загони запасних пікінерів – вони готові відбити будь-який напад, звідки б він не прийшов. Що стосується тилу, то насправді і він захищений від удару, так як жодний ворог не може бути таким сильним, щоб напасти на тебе з усіх боків одночасно. Якщо такий ворог знайдеться, з ним взагалі нічого воювати». Нехай противник буде навіть втричі сильнішим, а війська його облаштовані не гірше за ваші, він неминуче послабить себе, намагаючись оточити нас з різних боків, і варто прорвати його в одному місці, щоб все пішло прахом. Напади кінноти, якщо вона навіть сильніша за нашу і здолає її, боятися нема чого. Так як піки відіб'ють будь-яку атаку. Начальники поставлені так, що їм зручно розпоряджатися і передавати отримані накази. Проміжки між батальйонами і між шеренгами не тільки дозволяють одній частині військ пройти крізь лінії іншої, а й дуже зручні для пропуску воїнів, що прибули з наказами командувача. Військо наше, як і римське, має налічувати близько 24 тисяч осіб. Допоміжні сили, приєднані до наших двох бригад, мають бути облаштовані за їхнім зразком, так само, як союзницькі війська шикувалися і билися за прикладом Римського легіону. При бойовому порядку, який я вам щойно пояснив, це дуже просто. Якщо ви підсилюєте ваше військо ще двома бригадами або подвійною кількістю солдатів, вам треба тільки пропорційно подовжити бойову лінію, поставивши 20 батальйонів замість 10 – або збільшити глибину фронту, залежно від дій ворога або від умов місцевості. Луїджі Знаєте, пане, я вже ніби бачу це військо і горю бажанням подивитися на нього в справі. Ні за що в світі не хотів би, щоб ви були Фабієм Максимум, уникали б ворога і відкладали бій. Я б обурювався вами ще більше, ніж римляни Фабієм. Фабріціо з цього приводу не хвилюйтеся. Хіба ви не чуєте грому гармат? Наші відкрили вогонь, але заподіяли ворогові лише незначної шкоди. Запасні валіти виступають тепер разом з легкою кіннотою і з криком відчаю кидаються на ворога, розсипаючись якомога ширше. Ворожа артилерія дала один залп, але снаряди пронеслися через голови нашої піхоти і не заподіяли їй ніякої шкоди. Щоб перешкодити їй вистрілити вдруге, наші веліти і кіннота вже напали на неї. Ворог рушив їм назустріч, і як нашим, так і ворожим гарматам доводиться замовкнути. Подивіться, як мужньо б'ються наші воїни, яка міцна в них дисципліна, вироблена постійними військовими вправами і вірою у військо, яке йде за ними слідом». Ось воно мірним своїм кроком в повному бойовому порядку виступає разом з важкою кінотою на зустріч противнику Наша артилерія, щоб пропустити його, відходить на місця, щойно очищені валітами Полководець надихає воїнів, обіцяючи їм вірну перемогу ви бачите, що веліти і легка кінота відійшли, розташувалися по боках військ і вичікують, чи не можна налетіти на противника з флангу. Ось війська зійшлися. Подивіться, з якою мужністю і мовчанкою наші витримали удар ворога. Полководець віддав важкій кіноті наказ тільки підтримувати піхоту, не наступаючи самій і не віддаляючись від піхотних ліній. Бачили ви, як наша легка кінота вдарила по загону ворожих стрільців, які хотіли зайти нам у фланг, як кинулися їм на допомогу ескадрони противника і як стрілки, затиснуті між двох колон атак, не в змозі були відкрити вогонь і відступають за лінію своїх батальйонів? Дивіться, з якою люттю вражають противника наші піки, а важка піхота з обох боків зблизилася настільки, що пікінери вже не можуть працювати, і за правилами нашої бойової побудови вони повільно відступають крізь ряди добре озброєних солдатів. Тим часом великий загін ворожої важкої кінноти зім'яв наших жандармів на лівому крилі. Наші, твердо дотримуючись правил, відступили під захист запасних пік, відновили з їх допомогою бій і відтіснили супротивника, перебивши у нього безліч людей. Тим часом діючі піки передніх батальйонів пройшли назад крізь ряди піхоти, і тепер в бій вступають щитоносці. Дивіться, з якою доблестю, упевненістю і легкістю вони знищують ворога. Хіба ви не бачите, що ряди в бою так зімкнулися, що солдатам тільки з великими труднощами вдається вправлятися мечами? Дивіться, з якою безсилою злобою вмирають вороги, адже вони озброєні тільки піками і мечами, а щитів у них немає. Піка марна, бо занадто довга. Меч сили проти найсильнішого озброєння наших воїнів. І ворожі солдати частково падають убитими або пораненими, частково рятуються втечею. Вони біжать і на правому, і на лівому крилі. Перемога за нами. Як щасливо пройшла битва, чи не правда? Скажу тільки, що я був би набагато щасливішим, якби мені судилося бачити цей бій насправді». Зауважте, що мені навіть не довелося посилати в справу ні другу, ні третю лінію військ. Ворог переможений силами однієї першої. Ось все, що я міг вам сказати. І хочу тільки запитати, чи все вам ясно? Луїджі, ви перемогли так стрімко, що я ще не можу отямитися від захоплення. Я таки приголомшений, що навіть не можу сказати, чи залишилися у мене які сумніви чи ні». Моя віра у вашу мудрість не має меж. Але я все ж дозволю собі висловити те, що мені спадає на думку. Скажіть насамперед, чому ваша артилерія стріляла тільки один раз? Чому ви відразу повели її назад і більше про неї не згадували? Мені здається далі, що ви занадто легко розпорядилися ворожими гарматами, змушуючи їх стріляти занадто високо. Це, звичайно, цілком можливо». Але ж буває і, ймовірно, часто, що ядра б'ють прямо по вашим солдатам. Що ж ви стали б тоді робити? Якщо вже я заговорив про артилерію, я скажу вам про це все, щоб вичерпати своє питання і більше до цього не повертатися. Я часто чув зневажливі відгуки про озброєння і бойовий порядок древніх. При цьому зазвичай говорять, що в наші дні ці війська були б недостатніми і, мабуть, навіть зовсім марними перед міццю артилерійського вогню, який знищує найглибший стрій і пробиває найпотужніші лати. Прихильники цієї думки вважають божевіллям вводити бойове шикування, яке все одно не може встояти, і мучитися під вагою зброї, яка все одно не в змозі тебе захистити». «Фабріціо, ваше питання стосується дуже багатьох речей і вимагає тому докладної відповіді. Вірно, що я наказав своїй артилерії вистрілити тільки один раз, та й те не без коливань. Річ у тім, що для мене набагато важливіше захиститися від ворожих ядер, ніж вражати супротивника своїми. Ви маєте знати, що врятуватися від артилерійського вогню можна тільки двома способами. Треба поставити війська в таке місце, куди ядро не долетить, або укрити їх за стіною, або валом. Інших засобів немає, та й перші вдадуться тільки в разі особливої міцності вала або стіни. Полководець, який наважився на бій, не може ні укрити своє військо, ні поставити його в таке місце, де ядра його не дістануть. Оскільки не можна захиститися від гармат, треба знайти засіб, терпіти від них якомога менше шкоди. Засіб є тільки один – захопити їх відразу. Для цього треба стрімко кинутися в розтіч, а не наступати повільно і густими рядами. Швидкість удару не дозволить ворогові вистрілити вдруге, а втрати за розсипного строю будуть найменшими. Такий рух неможливий для військової частини, вишикуваної по-бойовому. Якщо вона біжить, ряди руйнуються, а коли колона йде безладно, то ворогові не доводиться витрачати сили на те, щоб її розсіяти, тому що вона розсипається сама. Я побудував своє військо із розрахунком досягти подвійної мети. Розташувавши на крилах по тисячу велітів, я наказав їм відразу ж, після того, як наша артилерія вистрілить, кинутися разом з легкою кіннотою на ворожі гармати. Я не волів своїй артилерії стріляти вдруге, саме тому, що не хотів дати ворогові зайвий час, адже неможливо самому вигравати час і разом з тим не дозволити цього іншому. Я не продовжував обстріл з тієї ж причини, через яку не наважувався стріляти з самого початку. Саме тому, що боявся, аби ворог не відкрив вогонь першим. Адже якщо ти хочеш знешкодити артилерію противника, треба на неї напасти». Якщо він не захищає своє знаряддя, ти його захоплюєш. Якщо він хоче його відстояти, ти повинен рушити вперед, а коли друг і недруг змішаються в загальному звалищі, то з гармат стріляти не можна. Доводиці, як мені здається, досить переконливі і не потребують прикладів. Однак давня історія дає нам деякі зразки, і я хочу їх навести». Вентідій перед боєм з парфянами, вся сила яких полягала в стрільбі з луків, підпустив їх майже до самого валу табору, перш ніж вивести свої війська. Зробив він це тільки з однією метою – відразу ж вступити в рукопашний бій, не давши їм часу для нового обстрілу. Цезар розповідає, що під час однієї з битв Гальського походу вороги так оскаженіло кинулися на нього, що його воїни не встигли полишити свої дротики, як це годиться у римлян. Ясно тепер, що врятуватися в полі від зброї, яка б'є здалеку, можна тільки одним шляхом – захопити її якнайшвидше. Була й інша причина, через яку я йшов на ворога, не залучаючи артилерію. Ви, можливо, зараз засмієтеся, але я вважаю, що нехтувати нею не можна. Найбільша небезпека для війська, через яку швидше за все починається сум'яття – це неможливість бачити ворога. Найсильніші армії часто бували розбиті, тому що солдатів засліплювали пил або сонце. Тим часом ніщо не викликає такого густого мороку, як пороховий дим – тому я вважаю за краще надати ворогові можливість засліплювати самого себе, ніж розшукувати його, нічого не бачачи. Тому я не хотів би стріляти з гармат або щоб уникнути закидів через велику славу артилерії, я розставив би озброєння на флангах, щоб не засліплювати димом солдатів, оскільки це для них найважливіше. «Щоб показати вам, наскільки корисно зіпсувати ворогові видимість поля битви, я пошлюся на Епамінонда, який саме з цією метою вислав проти наступаючого ворога свою легку кіноту, розраховуючи на те, що піднятий нею густий пил приховає його війська від лакедемонян». «Розрахунок виправдався і допоміг йому перемогти». Ви говорите далі, що я по-своєму розпорядився чужою артилерією, змусивши її стріляти через голови моєї піхоти. Маю сказати, що здебільшого так і буває, і що вогонь важкої артилерії для піхоти майже нешкідливий. Зворотна трапляється вкрай рідко. Піхота дуже низька мішень, а стріляти з важких гармат настільки непросто що варто допустити найменшу помилку – націлитися трохи вище, і ядро летить над головами. А якщо ціль взято нижче, ніж потрібно, воно потрапляє в землю і не долітає зовсім. Крім того, піхоту рятує будь-яка нерівність ґрунту, так як найдрібніший чагарник або горбок, що відокремлює її від артилерії, вже псує влучність гарматного вогню. Легше, звичайно, потрапити в кіноту, особливо у важку, яка взагалі вища за легку і побудована густішими рядами. А й цього можна уникнути, відвівши кіноту в тил, поки вогонь не припиниться. Безсумнівно, що невеликі знаряддя набагато небезпечніші за рушниці, але кращий засіб проти них – це рукопашний бій. Якщо при першому зіткненні буде багато вбитих, але це нічого не означає, вбиті бувають завжди. Хороший полководець і хороше військо бояться не окремих втрат, а загального краху, і повинні наслідувати в цьому швейцарців, які ніколи не ухиляються від бою зі страху перед артилерією і карають смертю того, хто, злякавшись, збройного вогню, покине лави або проявить найменшого знаку страху. Отже... Я відвів свою артилерію назад після першого пострілу для того, щоб очистити місце батальйонам. Надалі я про неї не згадував, тому що з початком загального бою вона стала непотрібною. Ви ще сказали, що, на думку багатьох, зброя і бойовий порядок древніх тепер вже не приносять користі через руднівну силу гармат». Можна зробити висновок з ваших слів, що наші сучасники винайшли для успішної боротьби з артилерією якусь нову зброю і бойову побудову. Якщо ця таємниця вам відома, я був би вам дуже вдячний за її розкриття, бо поки я такої зброї не знаю і не думаю, щоб її можна було знайти». Дійсно, мені хотілося б почути від цих людей, чому наші піхотинці носять залізні лати й нагрудники, а кінні взагалі закуті в броню. Адже якщо заперечувати древню зброю через її безпорадність перед артилерією, то треба відмовитися і від нинішньої. Хотілося б також знати, чому швейцарці в повній відповідності до античного бойового порядку шикують свою бригаду густою колоною в 6 тисяч або 8 тисяч осіб піхоти і чому всі інші народи їх в цьому наслідують, незважаючи на те, що артилерійський вогонь при такому шикуванні так само небезпечний, як і при будь-якому іншому, запозиченому у древніх. Думаю, що відповіді не знайдеться. Якщо ж ви запитаєте будь-кого, хто знає військового, він відповість вам так. Передовсім лати надягають, тому що вони захищають, якщо не від ядер, то від самострілів, пік, мечів, каменів і всякої іншої ворожої зброї. Далі він сказав би вам, що при шикуванні густими рядами, наприклад, по-швейцарському, можна легше відкинути піхоту противника, відбити нападки ноти і разом з тим зробити важчим ворогові прорив власної лінії. З усього ясно, що військам загрожують не тільки гармати, але й багато іншого, від чого їх оберігають лати і пропонований мною бойовий порядок. Отже, чим краще озброєне військо, чим щільніші і міцніші його ряди, тим надійніше воно захищене. Тому варто сказати, що прихильники думок, про які ви тут говорили, люди або мало досвідчені, або просто не продумали справу до кінця. Адже якщо найслабша зброя древніх, яка використовується нині, тобто піки, і найменш досконала з їх бойових шикувань, тобто швейцарська бригада, приносять величезну користь і забезпечують військам таку перевагу, то чому вважають некорисними інші види древньої зброї і ті бойові побудови, які тепер забуті? Тож, якщо ми, незважаючи на артилерію, все ж зберігаємо шикування густими рядами, як це роблять швейцарці, то який же з бойових порядків старовини буде для нас ще більш небезпечним? Адже всім відомо, що артилерійський вогонь – найстрашніший для військ, які наступають щільною масою. Нарешті, не заважає ж артилерія осаджувати фортецю, хоча, ховаючись за стінами, вона може обстрілювати мої війська в цілковитій безпеці і посилювати вогонь, який заманеться. Тоді як я захопити її не можу і змушений чекати, поки її не приборкає вогонь моїх власних гармат – Тим більше мені нічого боятися артилерії в полі, де її можна відразу захопити. З усього цього я роблю висновок, що артилерія не перешкоджає відновленню військових установ древніх і їхньої доблесті. Я б розвинув свою думку докладніше, якби вже не розмовляв з вами про цей рід зброї. Краще вже зараз послатися на те, про що говорилося раніше. Луїджі ми цілком зрозуміли ваші думки про артилерію, і у загальному ви, по-моєму, показали, що найкращий засіб боротьби з нею в полі на очах у ворога – це негайне її захоплення в самому початку бою. Однак у мене все ж є сумнів. Мені здається, що ворог може прикрити артилерію з флангів і розставити її так, що вона буде вражати ваших солдатів, а захопити її вам не вдасться». Ви, як я пам'ятаю, говорили, що при побудові в бойовий порядок ви залишаєте між батальйонами вільний простір в чотири лікті, а між батальйонами і запасними піками воно розширюється у вас до двадцяти ліктів. Якщо ворог побудує своє військо за вашим зразком і розмістить свою артилерію в цих інтервалах, він зможе, по-моєму, розстрілювати вас абсолютно спокійно бо вам вже не вдасться ввірватися у ворожі лінії, щоб захопити зброю. Фабріціо, ваші сумніви більш ніж обґрунтовані, і я постараюся зараз їх розсіяти або знайти засіб боротьби з подібною небезпекою. Я вже говорив вам, що батальйони як в поході, так і в бою знаходяться в постійному русі, причому ряди природно весь час змикаються». Якщо ви залишите між ними вузькі інтервали і потім поставите туди свою артилерію, то ряди скоро настільки зімкнуться, що артилерія не зможе більше стріляти. Якщо ви, навпаки, залишите широкі інтервали, то врятуєтеся від однієї небезпеки, але накличете на себе іншу, гіршу, бо ворог отримує повну можливість не тільки захопити ваші гармати, але й прорвати ваш фронт. Зауважте в тім, що артилерію Особливо ту, що перевозять на колесах, ставити між рядами не можна. Справа в тому, що гармата стріляє не в той бік, куди вона рухається, а у зворотний. Тож для стрільби її треба повернути кругом, а це вимагає такого простору, що 50 артилерійських возів розладнають ціле військо. Тому це озброєння доводиться тримати поза рядами, наражаючи їх на небезпеку захоплення, про що я вам вже казав. Припустимо, однак, що артилерія розміститься між рядами, і що ворогові вдасться уникнути обох крайностей, тобто і надмірного змикання рядів, що заважає стрільбі, і занадто широких інтервалів, які відкривають ворогові можливість прориву. Я стверджую, що і в цьому випадку легко обезпечити себе, залишивши між частинами своїх військ вільний простір, куди будуть потрапляти ядра. Таким чином, найбільш лютий обстріл пропадає даром. Труднощів не виникає ніяких, тому що ворог заради безпеки своєї артилерії повинен розташувати її ззаду і біля крайньої лінії інтервалів, і щоб не потрапляти в своїх, їй доведеться завжди стріляти в одному напряму – прямо перед собою. Тому варто тільки очистити місце для ядер, і вони стануть нешкідливими. Є загальне правило – залишати вільний прохід силі, яку не можна стримати. Так поступали древні, коли їм доводилося зустрічатися зі слонами і військовими колісницями. Я, думаю, і навіть упевнений, що ви уявляєте собі справу так. Я розіграв бій за своєю волею, і тому його виграв. Однак, якщо все мною сказане вас ще не переконало, я повинен повторити, що військо, озброєне і побудоване за моїм зразком, неодмінно при першому ж зіткненні має розбити супротивника, вишикованого за зразком сучасної армії, витягнутого здебільшого в одну лінію, яка не має щитів і озброєної так погано, що вона не може захищатися в рукопашній сутичці. Прийнятий у нас бойовий порядок непридатний, тому що якщо батальйони розміщуються поруч в одній лінії, то немає глибокого строю, якщо ж вони стоять один за одним, то при невмінні пропускати одну частину військ через лави іншої, вони змішуються і можуть легко прийти в повний безлад. Правда, ми даємо своїм військам різні найменування, розділяючи їх на авангард, головні сили і ар'єргард, але цього поділу дотримуються тільки в поході і в таборі. В битві ж всі війська кидаються вперед разом, і доля їх вирішується з першим ударом. Луїджі У вашому описі битви я звернув увагу також і на те, що ваша кіннота була розбита ворожою і сховалася під захист запасних пік. Потім вона з їх допомогою відновила бій і в свою чергу розбила противника. Я вірю, що пікенери можуть зупинити кавалерію, якщо вони вишикувані густою глибокою масою, як швейцарці. У вашому ж війську є тільки п'ять шеренг пік у фронті і сім на фланзі, тож я не розумію, як вони можуть встояти проти кінного натиску. Фабріціо, я вам вже сказав, що в македонській фаланзі могли діяти одночасно тільки шість передніх шеренг. Скажу вам також, що в швейцарській бригаді, будь вона навіть глибиною в тисячу шеренг, битися можуть тільки перші чотири або п'ять. Довжина піки – дев'ять ліктів. Древко на одинадцять других ліктя відведене назад і закрите рукою, тож піки першої шеренги видаються вперед на сімдесят і два ліктя. Друга шеренга втрачає ці одинадцять других ліктя і ще стільки ж на простір, який віддаляє її від першої. Отже, вістрій і пік видаються крізь перші шеренги тільки на шість ліктів. Піки третій шеренги видаються крізь перші на сорок одну других ліктя, четвертої – на три, п'ятої – на одинадцять других. Всі інші шеренги в бою участі не беруть. Вони служать тільки для заміни людей, які вибули з перших шеренг, і утворюють для них щось на кшталт «стіни з бійницями». Отже, якщо п'ять швейцарських шеренг можуть витримати натиск кіноти, то чому це неможливо для моїх пікінерів, яких так само підтримують ззаду інші війська, озброєні, правда, не піками, а мечами? Якщо стрій запасних пікінерів, розташованих на флангах, видається вам недостатньо глибоким, то можна перебудувати їх в каре – і поставити на флангах двох батальйонів задньої лінії. Звідти їх можна легко зрушити до фронту або до тилу війська на допомогу нашій кавалерії. Луїджі, чи будете ви завжди використовувати тільки ту форму бойової побудови, яку ви нам описали? Фабріціо, звичайно, ні. Бойовий порядок змінюється залежно від умов місцевості, за кількістю і якістю ворожих військ. Я покажу це потім на прикладах. Я навів вам свою побудову не тому, що вона сильніша за всі інші, хоча вона дійсно сильна, а для того, щоб дати вам правила і вказівки, за допомогою яких ви можете пізнати й інші форми бойового порядку. У кожної науки є загальні положення, на яких вона здебільшого і ґрунтується. Про одне тільки ви маєте пам'ятати завжди – Ніколи не будуйте війська так, щоб та частина, що б'ється попереду, не могла отримати допомогу від тієї, що знаходиться позаду. Той, хто зробить цю помилку, прерікає більшу частину свого війська на бездіяльність і ніколи не переможе, якщо зустрінеться із сильним ворогом. Луїджі, у мене з'явилося нове питання. У вашій побудові ви ставите п'ять батальйонів попереду, три всередині і два в останній лінії. Мені здавалося, що варто чинити навпаки, тому що прорив, по-моєму, важче, якщо наступаючий у міру проникнення його в наші ряди, зустрічає все більш щільну масу військ. При вашому способі справа, по-моєму, йде таким чином, що чим сильніший напад, тим меншим стає захист. Фабріціо Ваші сумніви мають дещо розсіятися, якщо ви пригадаєте, що тріаріїв, які складали третю лінію Римського легіону, було не більше 600 осіб, і вони стояли позаду всіх. Слідуючи цьому прикладу, я поставив в задній лінії два батальйони, тобто 900 осіб піхоти. Таким чином, наслідуючи римський порядок, я знімаю з передової лінії не надто мало, а скоріше занадто багато солдатів. Можна було просто послатися на цей приклад, але я хочу вам пояснити, чому я так учиняю. Перша лінія військ зобов'язана бути міцною і щільною, так як їй належить витримати ворожий натиск, а попереду немає своїх військ, які відступали б крізь її ряди. Тут має бути навіть надлишок людей, інакша сила лінії неминуче зменшиться внаслідок недостатньо глибокого строю або незначної кількості солдатів. Навпаки, друга лінія, першня ніж зустріне ворога, повинна бути готова до того, що в її ряди увіллються свої ж відступаючі частини. Тому тут необхідні великі проміжки, і вона має налічувати меншу кількість солдатів, ніж у першій лінії, якщо робити її сильнішою за першу або еквівалентною, то довелося б або обійтися без проміжків, що викликало б безлад, або висунути її з обох боків за межі першої лінії військ, що зіпсувало б бойову побудову. Ви помиляєтеся, якщо думаєте, що чим далі ворог проникає в ряди нашої бригади, тим опір стає слабкішим, адже противник взагалі не може зіткнутися з другою лінією, поки вона не з'єдналася з першою. І тоді вона буде сильнішою, а не слабшою, тим часом як ворогу доведеться тепер битися з двома лініями. Те саме відбудеться, якщо ворог добереться до третьої лінії, оскільки йому треба буде вступити в бій не з двома останніми свіжими батальйонами, а з усією бригадою. Ця остання лінія повинна вмістити ще більше військ. Тому вільний простір між батальйонами має бути ще ширшим, а склад його все меншим. Луїджі, ви мене цілком переконали, але дайте мені відповідь, будь ласка, ще на одне питання. Якщо п'ять перших батальйонів відступають крізь ряди трьох других, а потім вісім батальйонів другої лінії відійдуть до двох батальйонів третьої, то як можуть ці вісім, а потім і десять батальйонів вміститися у просторі, зайнятому спочатку першими п'ятьма? Фабріціо Передовсім це не один і той самий простір, тому що перші п'ять батальйонів розділені чотирма проміжками, які поступово заповнюються у міру відступу їх до військ другої і третьої ліній. Залишаються потім інтервали між бригадами, а також між батальйонами і запасними піками, які утворюють в загальному досить великий простір. Додайте до цього, що батальйони, побудовані в бойовий порядок і ще не зазнали втрат, займають не той простір, що після бою, коли їх ряди вже порічали. Втрати призводять або до змикання, або навпаки – до розширення рядів. Ряди розширюються, коли людей охоплює такий страх, що вони кидаються бігти. Навпаки, вони змикаються, якщо страх змушує людей шукати порятунку не у втечі, а в самозахисті. У такому разі ви завжди побачите, що стрій зійдеться, а не розсиплеться. Зауважте далі, що передові п'ять шеренг пікінерів почали бій, відступають потім крізь ряди батальйонів за останню лінію військ і очищають місце бою щитоносцям з мечами. При їх відступі в тил командувач може розпорядитися ними на власний розсуд, тоді як в рукопашній сутиці вони абсолютно неуспішні». Таким чином, відстані, встановлені заздалегідь, можуть цілком вмістити залишок солдатів. Припустимо, що цього простору не вистачить. Залишаються флангові війська, адже це не стіни, а люди, які можуть розступитися і очистити стільки місця, скільки знадобиться. Луїджі, як чините ви із запасними піками, поставленими на флангах? Чи повинні вони при відступі батальйонів першої лінії залишатися на місці, утворюючи ніби два виступи, або відступати разом з батальйонами? Якщо їм треба відступати, то як можуть вони це виконати, не маючи за собою батальйонів з широкими інтервалами? Фабріціо. Якщо ворог, який примусив батальйони до відступу, на них не нападає... Вони можуть залишатися на місці в бойовому порядку і наступати на противника з флангу, коли перші батальйони вже відступлять. Якщо ж він на них нападе, щоб потіснити інші війська, що найімовірніше, оскільки він досить сильний, то треба відходити. Виконати це дуже легко, хоча відстани за ними немає. Варто тільки подвоїти ряди у прямому напрямку, вливши одну шеренгу в іншу, як ми вже про це говорили, коли мова йшла про подвоєння рядів. Вірно, що при відступі подвоєння проводиться інакше, ніж я вам пояснював. Я ж говорив, що друга шеренга вступає в першу, четверта, в третю і так далі. Тепер треба йти не вперед, а назад і почати не з передніх, а із задніх шеренг, так, щоб при подвоєнні вийшов не прямий, а зворотній рух. Однак, щоб відповісти на всі можливі ваші заперечення проти розіграної мною битви, я знову повторюю, що я показав вам цю побудову і битву з метою пояснити вам дві речі. Як структурується військо і як воно навчається? Мій бойовий порядок для вас ніби цілком ясний – що стосується навчання, то збори батальйонів повинні влаштовуватися якомога частіше, щоб начальники звикли самі і могли навчити солдатів всім діям, про які ми говорили. Солдату треба добре знати всі дії батальйону, а начальники мають розуміти значення батальйону в цілому війську, і тільки тоді вони будуть вірно виконувати розпорядження командувача. Вони повинні вміти розпоряджатися кількома батальйонами одночасно і швидко займати своє визначене місце. Тому на стязі кожного батальйону має бути ясно позначений його номер, причому таким чином зручніше передавати накази командувача, а начальники і солдати легше впізнають за номером свій прапор. У бригад також мають бути особливі номери на головному стязі. Необхідно, щоб кожний знав номери бригад, які стоять на лівому або правому фланзі, номери батальйонів першої і другої ліній і так далі. Чини війська повинні також відрізнятися за номерами. Наприклад, номер перший означає декуріонів, другий – начальника 50 діючих велітів, третій – центуріона, четвертий – начальника першого батальйону, п'ятий – другого, шостий – третього і так далі до начальника 10 батальйону, вище якого стоїть вже командир бригади. Отримати цей останній чин може тільки той, хто раніше пройде всі нижчі ступені. Крім того, є ще три начальники запасних пікінерів і два начальники запасних велітів, які, на мою думку, мають бути рівними по чину начальнику першого батальйону. Мене ані трохи не бентежить, що шість осіб опиняться в одному чині. Кожен з них буде від цього ще стараннішим і постарається перевершити інших, щоб бути підвищеним до начальника другого батальйону. Знаючи місце свого батальйону, кожний начальник займе його в ту хвилину, як по звуку труби злетить головний прапор, і все військо буде вишикуване в бойовому порядку. Вміти шикуватися миттєво – перше, до чого неодмінно треба привчити військо. Вправу цю варто виконувати щодня і навіть кілька разів на день. Луїджі. Чи повинні бути на прапорах ще які-небудь знаки, крім номерів? Фабріціо. На головному прапорі має знаходитися герб князя. На інших може бути той самий герб в іншому полі чи інший знак на розсуд командувача. Це неважливо, аби прапори ясно відрізнялися один від одного. Перейдемо, однак, до наступної вправи. Коли військо побудовано, воно має навчитися рухатися мірним кроком, суворо зберігаючи при цьому рівняння. Третє навчання – бойові прийоми. Артилерія повинна вистрілити і від'їхати назад. Запасні валіти виступають вперед і після несправжньої атаки відходять. Батальйони першої лінії відступають в інтервали другої, ніби вони розбиті. Обидві лінії відступають до третьої і повертаються потім на свої місця. Треба так привчити солдатів до цих прийомів, щоб вони стали природними і повсякденними рухами, а при деякому досвіді і навичках це досягається дуже легко. Четверта вправа – навчити солдатів розуміти розпорядження командувача за звуком музики або рухом прапора, так як накази живим голосом зрозуміли без жодного пояснення. Особливо важливими є розпорядження, які подаються музикою, і тому я скажу вам кілька слів про бойову музику древніх. У лакадемонян, за розповіддю Фукідіда, панувала флейта, оскільки вони вважали, що під її звуки війська йдуть розмірено і спокійно, без непотрібних поривів. У карфагенян цій же меті служила цитра. Лідійський цар Аліат використовував на війні цитру і флейту. Олександр Великий і римляни ввели у себе роги і труби, знаходячи, що ці інструменти запалюють серця і змушують воїнів битися з подвоєною силою. Ми ж і в цьому будемо слідувати прикладу обох народів, так само, як вже поєднували грецький зразок з римським, вибираючи зброю для війська. У командуючого мають бути сурмачі, тому що звук труби не тільки запалює мужність солдатів – але краще всякого іншого інструменту буде чутним серед самого жахливого шуму. У начальників батальйонів і бригад знаходяться барабанщики і флейтисти. Вони будуть грати не так, як зараз, а як зазвичай грають на бенкетах. Звуком труби командувач вкаже, чи повинні війська стояти на місці, йти вперед або відступати». Треба стріляти артилерії або вибігати запасним валітам. Різноманітність трубного звуку ясно вкаже солдатам на всі необхідні рухи, а після труб ту ж команду повторять барабани. Вправа ця дуже важлива і повинна повторюватися часто. В кавалерії мають бути труби, але менш гучні і з іншим звуком. Ось все, що я міг вам сказати про бойовий порядок і навчання війська. Луїджі я все ж попрошу вас пояснити мені ще одну річ. Чому ваша легка кінота і веліти кидаються на ворога з дикими криками, а решта війська йде назустріч ворогу в повному мовчанні? Я не розумію цієї різниці. Фабріціо, стародавні полководці дотрималися різних думок щодо того, чи треба бігти на ворога з криком або повільно йти мовчки. В мовчанні краще зберігається порядок і ясніше чути накази начальника, а крик збуджує бойовий запал. Я вважаю, що все це однаково важливе, і тому наказую одним частинам з криком кидатися на ворога, а іншим йти мовчки. Втім, я зовсім не думаю, що невпинний крик є корисним. Він заглушає команду, і в цьому його велика небезпека. Важко припустити, щоб римляни після першого зіткнення продовжували кричати. В їхній історії постійно говориться про те, як солдати, що біжать, зупинялися по одному слову і переконанням полководця, і як вони в розпал битви перешиковувалися за його командою. Це неможливо, якщо крики заглушають голос начальника».